يلا نستغفر بسم الله بسم الله بس. بسم الله بنلدا بركتي وان او بسم الله الرحمن الرحيم انا سري الله تعالى فرمى يشي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمال من طلب الشهادت صادقا چا چا رد او ورک تو اوختو دا خیال کې چې دې په دې وختلو کې رښتین او په یاده دا به شهادت ورکو لري کېند لري ثواب ومتلای ويږي ولو لم تصبو اگر چې شهادت وته نو رځي شهید نو مشي لیکن ثواب د شهیدت ملای ويږي سبحان الله کړئ واللہ جہرره ترجمه مانو قناه قناه رسول الله صلی الله علیه وسلم ما یده شهید من مسل قتل د قتل دواج ناد لگی دو د قتل دوج نه الا کما یده احدکم مگر لکتمه چی مومی او تلصق من مسل قرصاد لگی دو از غناد ازری دمات دلو لکتمره چی درد اندم شهید تر شادت جنامر دردی زیاد نہیں ها والحمد لله بن عز وجل فرج الله عنا ما نرسل الله صلى الله عليه وسلم في بعض الايام نمبر حديث 13 شهر سنور سنور الصفحهكي سنور صالح حتى ما الشمس ثم ثم لا تتمنوا لقاء العذو وصل الله او وصل الله فَإِذَا لَقِيتُمُهُمْ فَاصْبِرُوا وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ وَلَمْ أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ الْغُيُوبِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ ثُمَّ قَالَ وَيَثُمَّ قَالَ فَإِذَا ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ سَتَرَيْنَا قُرْآنَ كَذَا كَذَا كَذَا اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ وَمُجْرِيَ السَّحَابِ وَهَازِمَ الْأَحْزَابِ اهْزِمْهُمْ وَانْصُرْنَا عَلَيْهِمْ اې زم هو ول څورنا علي هني يامن د ګرن هرګني دې حضرتي ها والله صاحب نصاب رضي الله والى قال <سؤال> قال <سؤال> رسول الله صلى الله عليه وسلم یا دې کم رد کور کی ادعا وين ندای او د بان په وحکې چې د نو دعا وين د لبا چې د جنگ په وحکې دعا الله دې ګڼ چې د نو د اخلاص ضعف یې کنه سره خیال لګا کې دې ګرسام یقین وایي حین یلحم بعضهم بعضا کله چې قریب شي بعضی د دې ضرورتا یعنی جنگ شروع شي قریب شي ار جنگ شروع جهان سبحان الله سبحانه الله وان قال قال الله صلی الله علیه نبی اسنان بجی کله غزا کوله دغه الله اللهم انت عذبی یا الله اتظم مددगारी دا ونصری عتی تفسیر دی بیک احولو تا مدد سره یو حالت نبل تنقل کې غما وبیک اصلو اگر زمزمغان احول وبیک اصلو او ستاپ مدرسه حمل کو مدیک اوقات رستا برځنګي هم وایا دا بل حدیث تیر شوه دی پدریس سوا سریش صفحه حدیث نمبر 981 واه ها قال ابي موسى الله عنه الله عليه وسلم كان اذا خاف اقاما اللهم انا الله عنهما قال ابن عمر رضي الله تعالى عنه فرمائي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائل الخيل اسنجه دي معقود في نواصي الخير کي خدل شوي دي دی پدي سركوندو کي خير الایو من قیامت را قیامت تا پوري دا په jihad لري په کار راځي او اګذور ته باید در شي د ګرځې ثوايه زهدا نه نو ولر بیو وای ها وعن عروه بن باعث رضي الله عنه ان النبي صلى وسلم قال ماقودا في نواصيه في نواصيه في نواصيه هل الاجر والمغنم ثواب من مال غنیمت دا هم خیر خير دی کنه اجر به ملایوي کی ته دپ ددپ ته خصمانه کی ماجه ملایوي او غنیمت هم ملایوي کی کنه پیران جی غنمت کې حاضر دي الله وان قال قال رسول الله صلى الله عليه او سات اس پی زبیر الله ایمانا بالله ودار چار کې په الله ایمان او تصدیقم ب او تصدیق دو عدید الله او ان شبعه د دو مولواله ورت وريه او وبکول وروسو خاصنو وبوله او د پی میزان یوم القیامه نفسه دارض الثواب علی حافظ ور بس دا و د پتلګید که یو پرد باندې الله حاضرای څنګه حاضرې دی کو استفه کار دی لکه اوته تو په صد می نبی کی بدی واره ها وا نبی مصلو دین رضی الله وان قال رجل ان النبي صلى الله وسلم یو سره رسول الله صلی الله علیه وسلم تا را له په اوخی باندې مختومه تل موهار و تلګیدله مختوبه یی اے درې سپېم کې دی تکې دې کې ولرګي چې د دې په کاتو غار ته پیسې ونیو چې دې ورې کې ولرګي تر ازي تار اجدلي ډېر څو او غوړینو په توبو لګې دې ته موهارو مو ته موهار وایي څه توایو نو فقال هذه في سبيل الله وداد الله تعالیږي جهاد کې مازاد ورکړل واه والا الله لك بهاي وبالقيامه 700 ناقه كلها بختما تاسو په دې وو وجب لري د قیامت پر وسو اوخي مليويږي او ټوري وجدنه ايده موهارې دې سبق کړي سبق ہے سور باشی پہ او بانے اور سور شی کبری تیر وردانگی کنن رو داخل عزت تے ویق قدر دے چه دل اللہ دور اڑی دی ورکر دی چه سیو سبحان اللہ وائے واما حماد ويقال بتعاد ويقال هو صد ويقال ابو عامر ويقال عمرو ويقال ابو, أبو الاسود قال فما ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم امام رسول الله صلى الله عليه وسلم ناورا ووالا المنبر منبر بار يقول واعد لو ما استطعت من قوه يار کې دی لاره صبر کې تاسو اوسید قوت نالا ان القوۃ عربو ان القوۃ عربو الا ان القوۃ عربو سما تاسو به خپل نوټ ته ورته وګر چالا ان القوۃ کا کی مثال تا <سؤال> وای سره ډیر گسانې د وسو گسانې نه چې 212 بو وای نه بو او چې 200 غو نه د سره نه برابر یو چې 200 وای په پښتو کې نه او په 200 سره کولی شي افراد طاقت نه دی نخبر عبر ولكن ذنبات عطبت على إن القوة أرض رمي وعنه قال وعن صلى الله رسول صل الله صلى الله عليه وسلم نعو رجل ذي يقول فرما يريسا تفتحوا عليكم أرضون فلاوالي وكيكي بتاسباني آه دروازي دزمكو يعني بتحكوي بي ويكفيكم الله الله استاذ بباركاتكيه فلا يعجز أحدكم أين هو بأصمهي و ندی اجز کی یو تن تاسو دو لب کور ن پ غشبانی شمانه غش په خپل اولی نه برابر ساتي خدمت په فتح لري نه خبره برابر ساتي وختانه وی هنر چې ده کنا وي د ازبک او د کندو پسرکی د شرطه ودی په کار راځي نه برابر ساته اگر چمبل <سؤال> کولې پته حق ولیکو په کار راځي دا بیا او برازیل کې دا څو دله د وسرا په څیر ستانه برابر هي وای ها مده ورورونه منه علم رب یاته چې رب او خدای له شو او هم تر کوبي پر خدای فلی سبیلنا دا د نبي او فقد عصى یادنا فرمانی وکاله ها این اللہ یدخلو بیسلام الواحدی الله داخلی پر یوغشی ترہ سلاسا تنفر این الجنہ دری کسان جانت تاں ترحان اللہ فی یوغشی دری ترہ جانت تجی تبلیو والا مگریگن دیو خلی د و سوکا سجان ملتن مگر ازان مطلب ترغیب ور کوي لګا دا چې خاون بږي چې دین وته نو بیان کرے طلار بږي چې دین وته نو بیان کرے مشهور بږي بل څه بابا داترو راګي ول دا دی یو سوارعه یو د ایغش جوړون کې ه مرمه ګولای جوړون کې یحتسب فی سرعته الخير خو چې د دې په جوړولو کې د خیر اراده چې د دې په اړه جوړو و چې دال ته پکار راځي ین نو لا مارو ته دې شو جنت ملاو شو ورامي بي بل اغه دې چی اغه استعمالي او بل څه دې دا الله بندا غو تنشر را کړو تر دې ولاځه کرا وممبلهم دا غشي چی ولا ورکی چی ورولای ورولای دې ورکوون کی ته هم جنت اغه کی ته هم جنت واجرون کی ته جنت, محجو جنت, محجو جنت, محجو جنت, محجو جنت. خبر اپنیگی گلت بینگی چه غشرا اوباسی اوبن لیورکی چولا غشرا اسطر کے ورکون کے ورمو ورکو وشتل کوای او سورلی کوای وانترمو احبو الی من انتر کوا اوستاس وشتل ماتد سورلی دول زیادت وقتی ہے کا موتر اومیات کا سیکل اومیات کا ٹینک اومیات کا یا ته خود سوریدونه دا ویل ربا دار دغه دا د دا, دا برابر سادیله ده یم ویش وان ترم احب الی من ان ترکمو ومن ترک الرمی چا چره دی تر اخد بعد ما علم هو پس داغه چې ته کول شي شیخ الرغبه عنه اعراضت کو چې فریدا مړه خلاق وجه دی یا دا فریدا په انها نعمت ترکه دا نعمت جدت او جدت له او کفرایا یا نعمت ما شکرې وکړه نعمت ما شکرې نه د کارګر نه ان شکرتم ل عظی دنک ولین کفرت ان اذی پڑھیه وای تیر دو رسول الله صلی الله علیه و سلم حل نفر پس کسانو ینتو لون تر انداز کی مقابله مقابله یترامون به سهام ل سبق وقال النبي صلى الله عليه وسلم ارموا عليه ارموا رماي يني قال ارموا عليه بني اسماعيل يا بني اسماعيل فاين اباكم كان راضي يحس نيكو ابراهيم اسماعيل عليه الصلاه والسلام اغم غششتن کې او کار لباته واه ها واه ان امر امر بني او ان امر دا د کافره له سره ب سره را رحو وحد اللهختده هو که نهغ سحبيدي بسمیتته ول الله صله الله اولم ی يكونون من را ما ب ساام پ س الله چا چې شتهغشي د الله په لاهې فله عیدلو او داد دا پارا فبرابر فبرااب د محرراري لکه د چې یو غشي یشت لکه یو غلا کوئ راجر الله در کوي دلو را عدل وعدل او عدل ذلك الصيام الذي يذوق وبالا و هي قالوا وانا بي احيا كريم بن فاتك بن رجمان وان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من انفق نفقه في سبيل الله كتب له سبعمئه جزء من عند يات من انفق نفقه في سبيل الله كتب له سبعمئه جزء جاء انفقوا انفق الله بلاك دا حدیث په درسه او پنزه او یا سبحې تېشا د حیث نمبر باه سو اکاراره ذ دو سو ټارهله قال اللهله مع نه یامه یو وې ت لاله بعد الله بذ وجهو وجه وجه و کووجه فاوربیدے کہ ہاں قطق والاپی اماما ترحم اللہ علیہ والی نبی صلی اللہ لا چاچی اور روزونی سن بلا ز اللہ اللہ کی جال اللہ بینه و بین النار خندق اللہ و ذو اورتر مندہ کند جوڑ کی کما بینه السماء و الارض من ماتوا سوچه مرشوالن یغز جہاد انہ کو ولم یحدث نفسه بغزنا اور عین وصله پدل کی اراده جہاد نما تعالی شو مت من النفاق و د مرشو په یو سید منا فقط بنی و غفلت بنفاق باندې هو النجابي بن رجلان يبيشتم صفحه الى حديث ترشهي الله <تصفيق> الناس الناس في غزاه فقال ان بان بالمدينه لرجال ما سرتم مصيرا ولا قطعتم واديا الا كانوا معكم حسبهم المرض حسن فهو ابسوا المرض اه وعلى ابن ترجلان ان في رواه حسبهم العذر وفي رواه الا شركوكم بال اجر رواه البخاری من روایت یعنیس و رواه مسلم من روایت جابرین واللفز له اس وعیمه و نبی موسیٰ رضی اللہ عنو ان عرابیا اتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم یو صلی نبی عرابی نبی اسلام ذکر علی فقال يا رسول اللہ الرجل یقاتل للمغنم یو صلی جنگی کی تغنیمت دفارا والرجل یقاتل للمغنم ایا سړې جنگي کې د شورت د پارا ور راځي یو قاتل یو را مکانو سړې جنگي کې چې د مکان خلق تمال وشي وفي روايت یو قاتل شجاعت او یو قاتل حميه د خاندان د حفاظت د پارا یا د غیرت د وجه لنګي وفي روايت او یو قاتل غضب د غصې د وجه لنګي فمن في سبيل الله قال رسول الله من قاتل للدونه كلمه الله الاوليا هو في سبيل الله دا حديث ته شهيد علاوه ديګر ويشتما نمبر حديث ته شه ماشاء الله ويشتما صفحه بالمويه وعن عبد الله ابن عمر بن الله سبحان الله ابن عمر ابن العاص رضي الله عنه ما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ما من غازيه تند يوردل جندي دون كي او سرييه تنيا او سريا غازيا غزوه النبي صلى الله عليه وسلم يا سرييه النبي صلى الله عليه وسلم توزو چه غزا مگر دیوی دیوی چې دای تلوار سره بیا مونږ د دوی سي د خپل اجر په دنیا کې دوی سي د خپل عجر ولی غنیمت واصل کو او سالم عمراله ایو شی په اتره ضرورت ته غنا سبحان الله دوسو صلفه غن ریسن څخه جری کړ دوسو ته یو څه غنیمت ته سالم راتللی او بل ته یې کار نه سواب ثواب دی کار نه واما من غازیه او سریت نه دا یو ډلا غزا کوم کی جهاد کوم کیه او تخفق چې مقصود یې حاصل نشي غنیمت ملاو نشي او تصاب او زخمی کړي شي الا تم اجورهم مگر اجره تام سو الولي ثوابم برابر غنیمت انه دي حاصل او سلامتي او چې زخمیان دي زخمیان او د زخم اجر الله او دلته چې نو مي غنیمت انه دي ملاو شي درمنشيد اجر الله او جربت او اجر الله سبحان الله یو واي واي واي والله د ماما طرز الله تعالی عنا رضی الله عن قال يا رسول الله صلی الله علیه و سلم باذنکی یو د سیاحت بارکه مفارقت و وطن و الذهب فی الارض داسر کی د سی احمد د سیاحت وی هو الماء الجاری روانه وبمبسطن على وجه الارض دزمکی ومغمل کول روانن کان انه استظنا فی الذهاب فی الارض قهر لنفسه بمفارقه المالوفات وَيَجْرِي الْمُبَاحَاتُ وَاللَّذَّاتُ فَرَدَّ عَلَيْهِ ذَلِكَ لِمَا فِي مِنْ تَرْكِ الْجُمُعَةِ وَالْجَمَاعَاتِ أَلَكَ السَّفَرُ جَزِئَ مِنْ جُمُعَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ جُمُعَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بس زَبَس گرزما چې ته راوقال النبی صلی الله علیه وسلم ان السياحه امتي الجهاد في سبيل الله عز وجل زما د امت جهاد نه سیاحت چې د نه جهاد په سبيل دی د دې ویو جنوي چې دبا نه جهاد متعير زکه وتاوي یا د سړو د پار د سیاحت نه افضل سیسه د نه ایا وتو هو د چتو سیاحت سیاحت مجاز ده دا پته جناروا ده ولکه افضل د سیاحت د سیسه د نه ایا د ده وتو هو پڑھی وای د کنظوه قفله الرجوع والمراد الرجوع من الغزو بعد فراغه چه سره جهاد اوکی و فارغشی و واپس پس رازی ماناو انو يثابو پی رجوعه بعد براغی فرائی من العزوی دیچه ده غزوی نفارش و رازی نو پا دیراکلون سواب ملاوی گی لکه پتللو چوتا سواب ملاوی دو شلحان اللہ قفلتن <سوحان> کا غزواتن <سوحان> وعنی ساید ابن یزید رضی اللہ عنہ قال لما, لما قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم من غزوة تبوکا کارچی نبیس دام دا غزوة تبوک نو پسراتو فتلق که تو تلق که او ناس خلق سره سرمی لاویدو فتلق که تو زو سرمی داشم محصیب یعنی سردم آشمون علی سنیت الوداع دائیوڑی رائیو دا سنیت الوداع مدینی تنزدی مسافر باکسر دا گا دا پور پوسر سنیلو بے اپری خ نديروس دوی ورو او البخاري قال ذهبنا نتلقى رسول الله مون تی تلقی الجلچ تاسو کومه څه دقیقانه کنا رواه ده ګرو باريانو تمه کی مخچو زیو تلقی الرقبان او تلقی يا دې تکه سره کنه نتلقى رسول الله معصبيان الى سنيه الوداع تو ٹھیک تکنه د مجاهدين جرازي ما ته طولوزي استقبال په پاره به سره خلک ته سره اکرام او تلجي او ان ابي ماما ترز الله و الله عليه کانا من لم یغضی او یعقا شایچ غزاو نکل اللہ او یجهز غازیا یہ تیاریو نکو دیو مجاہدو او یخلف غازیا یا پاتنش دیو غازینا پر آل لکی اپا خیر سرا اصابه اللہ بے کاریاتی الله بہتا سعذاب رسی قبل این قیام اکید رجل سامت اگر اگر اگر او شروع دیو جنید دا کئی من لم یغضو ورا او یجهز غازیا او یخلف غازیا پی آلی يا خیر اصابه الله ذقارع عتيب ضربت په وان انا سندر الله نعمه ندیت نن مولا جنم قال جاهد المشركين يجهاد قویدو مشرکان ضرب خپل مالو خپل نفسو خپل جبونو جبو دم jihad دي قتال نه دعوت داري مال ورقل نفس اړو نه ها اي امر ين يقال بحكيم ان نعمان کاه شاید تو رسول الله صل الله وواړی یوصلمه هم اسلام سره حاضر شویم اظاله یو کاتل من او ولې نرو کله اسلام ده اول درې دجنګه کارو آخر ل القتال کتار بهروسو که ح تا ته زوله شمو ترې پورې چې دو دغ دا اوس سره وړي دی ته حبر ریاخ اوګې بهواړو اییر ل نرو ن سره به دا به را هم او حدیث نمبر تیرس و, تیرس و او سب حدری سوا و نبی و روایت دا عبداللہ ابن ابی او فادی دلتا دا ابو حریغانی وائی هاں رضي الله عن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتمنو لقاء عدوي واصلى الله عليه اذا دا سيدا لا سيدا لقيتو فسدرو سيدا دا لهتونمررتې وال پهتو خو که نه المقاتل ان المقاتل اذا ال مقال مقاات له ضا خده متون واحد چل اوکې نو لم ل لها دوباره و بیا وررن او ځل په ک لکه خود د تون هم او دارنې چې دی خود مقصد داې چې دا هر چې نو تخدع الرجال تخدع الرجال دا جنگ چې د کانو دا که تاسو یې وکړی نو جنگ چې دا دا غوري جنگ وی ګوډی نه وی شي کی څه یې لري کی خلق مړی او پری دی نه کما یو قالو فرار رجلن فلان رجلن لابا اذا كان يكسر اللعب کلچ دیر لبيك کنه او دارنګ چې زه زحکا الذي يكسر الضحك بس دا گوارے خلق ملقی دیگر جنگ کی گولی نہیں بیشری کی جی طالب خلق چیزی نہ ہو تو توبت کی بکی دا گوارے او لیکن دکھا نا لگا لیکن پلانکی زحکا دی پلانکی چی دیگر نو اغا لعب دی خالیس لوبی دی خالیس چی دیگر نو اغا او دارنگی دام دی چل وال دی دیکی به چل وال کئی جہاد چل وال دی چل وال دیگر نا سیشت دکھا نا با دیگر الخرب خدع Thank <laughs> you.